Ujambo mpendwa na karibu katika makala ya neno litasimama. Neno litasimama ni kipindi kinachokujia kile siku ya juma. kuanzia saa kamili marekani ya kati hadi hapo saa kamili ukeletewa kipindi hiki na mchungaji Geoffrey Ngige kutoka Seattle Washington. Ayabashi na kukaribisha siku ileo uweze kubarikiwa na wimbo unao shema mokozi mwokozi akuita nao Kings Ministers lakini kabla waingie ningependa kukujulisha kwa kwa ya passing the light ministries utaweza kuingia www.passingthelight.org ili uweze kujujulisha mengi kushiana na njili na vile ambavyo njili inaendelea kushimama aya kwa mengi passing the light.org namchungaje joseph na wimbo unao sema Mokozi akuita na kings ministers kutoka hapa marekani. ni siku nyingine siku mpya kabisa ambaye haijawahi hai kuonekana na watu wengine ila mimi na wewe na wale wengine wanao tusikiliza na ninawalaifu ya kwamba unapojiona umeamka ama umefikia jioni manake kwako kwa inaweza kuwa ni jioni kwako kwa inaweza kuwa ni mchana lakini kwangu mimi ni asubuhi hivyo ninapoona nimeamuka na wewe umeshinda na wewe unafikia jioni tumshukuru Mungu kwa kuwa yeye ametuhifadhi maana ni wengi waliokuwa wana matarajio ya kuwa wakati kama huu lakini hawako na nimewaambia tena na tena ya kwamba sio kwamba wao ni wa ovu zaidi bali mimi na wewe Mungu ametujalia kuweza kuwa hai ana neno la Bwana linasema hapendezwi na kifo cha mwenye dhambi. Kwa hivyo unapojiona ungali hai ujue kwamba Mungu amekupatia mwanya wa kuweza kutengeneza njia zako ili ziweze kuwa sawa sawa na mapenzi yake. Na ndipo tunazidi kumshukuru kwa ajili ya radio hii yetu ya Abaguzi Global Radio. Tukiendelea kuiombea ili Mungu aweze kui kwa mipaka iingie mpaka mashinani kule ambaye neno halijafika iweze kuingia mpaka huko iweze kuwa na frequent huko ili neno hili liweze kuwafikia watu kama ninavyoendelea kuwaita mwito na sita koma kuwaita tuendelee kusupport radio hii kwa hali na mali Maneno wewe na mimi tukiwa na vipawa mbali mbali ikiwa wewe unakipawa kile ulicho nacho nami na kipawa kile nilicho nacho Mungu anapotuunganisha kwa pamoja tunafanya kazi yake kwa usawa hivyo sio lazima uweze kuwa na kipawa cha kuhubiri unaweza kuwa Mungu amekujalia kuwa na support unaweza kusupport kifedha Radio hii na unapotoa fedha zako kumbuka ya kwamba Yesu anachukua umempa umembaliki, umembalikia ye ama umeweza kumrudishia zake alizokubariki nazo kwa kusapoti kazi yake. Na hivyo tuendelee pia kumwombea mtumishi wa Mungu ndugu ontiri kwa kujitahidi na kwa kutorara na kwa kujinyima kuona program zote hizi zinaenda kama zinavyopangwa. Na kwa hivyo wakati wote ndugu zangu na dada zangu pia mlipo mahali popote pale mnaponitegea siku hii ya leo mkiweza kunisikiliza kupitia kwa radio hii ya baguzi grobo Radio ninawakaribisheni ila familia ambaye imewakilishwa katika kusikiliza neno hili mtihihi ya kwamba mmekaribishwa katika kipindi hiki cha leo. Ya neno itaendelea na ili tuweze kumkaribisha Mwalimu wetu mkuu Mungu Mungu Mungu muumbaji na Roho Mtakatifu na Yesu mwokozi wetu, hebu zote tunyenyekee ili tuweze kupata ombi. tuombe Baba mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu unaoishi mahali pa juu sana binguni na ndani ya mioyo yetu. Tunakushukuru na kulihimidi jina lako. Wakuwa wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine wewe uliumba mbingu inchi na bahari na chemichemi chemi za maji na tunajua ya kwamba dunia hii ni neno lako linaishikiria najua ya kwamba ulitumba kwa mfano wako na tunaona na tunaelewa baada ya sisi kuanguka dhambini kazi kubwa ya ukombozi ambaye umeweza kuipanga na imeendelea kutimika. Wakati huu tunapoingia katika makala haya maalum, makara ya neno litaendelea. Ninakuomba ili Bwana ukanitumie kama chombo, mimi nikiwa mtumishi wako mnyonge na mdhaifu, lakini nashukuru kwa roho wako mwalimu mkuu tena muombezi wetu, anaoendelea kututumia kadri utakavyoona inafaa. Naomba kwa ajili ya wasikilizaji wetu kila mahali wako ukaendelee kuwafanikisha na kuwabariki na kuwafungua masikio ya ndani wasikie ukweli wako neno lako lidumu ndani yao na ndipo wao waweze kutaharisha pamoja nasi kwa ajili ya kuhamishwa kutoka katika dunia hii kuingia katika mbinguni mapenzi yako yaweze kufanyika kwetu sisi zote napo anza hadi tamasha Hebu Bwana ukawe pamoja nasi, bariki watu wako kila mahali, na neno lako lidumu ndani ya mioyo yetu, sasa hata na milele. Katika jina kuu duniani na binguni jina lake Yesu, Bwana na Mkombozi wetu. Amen. Basi siku ya jana tuliweza kuendelea kuona jinsi wana wa Israeli walivyoweza uhama sasa kutoka katika nchi katika eh, mlima wa Sinai wakikwea kuelekea katika ahadi ile ambaye Mungu aliahidi kupitia kwa Ibrahimu yaani kanani ya ya duniani ambaye ni nchi Ibrahimu aliyoweza kuahidiwa ya kwamba wangeweza kuweza e, kuilidi tuliona ya kwamba wakati e, kila wakati sanduku lilipokuwa likiendelea kuhama tulijua ya kwamba kulikuwa ni lazima wao wawe wale wa, makuhani waweze kuelezea na kuonyeshwa jinsi Mungu anavyo anavyo hanga Mungu ameweza kutuonyesha kupitia hapa ya kwamba yeye ni Mungu wa mipangilio na mipango yake hiyo inaoastahili kufuatwa na ndipo tukaona ya kwamba wao walipoweza kufikia wakati wa kuhama Mungu aliweza kumuelezea Musa vile watakavyoondoka na vile watakavyo endelea na tukaona ya kwamba kazi hii ilikuwa inaendelea kuonyesha vile wakiingia kanan ya ambaye ni ya duniani mambo ya, ya vile itakavyokuwa na nige tu nikupatie kwa kwa mkutasali tu mambo haya ili uweze kuendelea kuyaona na ni, mara nyingi ninarudia kwa nini? Ninarudia kwa sababu labda wewe haukuweza wako wakati ule tulipokuwa tunaendelea na kipindi ya jana na hivyo ndiyo sitaki uweze kupitowa uweze kuwa mbali na sisi. Tunataka tuwe katika, katika katika sura katika sura moja na lipo basi hema ilikuwa sasa imeweza kutengenezwa na ilipotengenezwa ikafika sasa ni kuhama watahama niliwaelezea kwamba walichukua muda mrefu hapa kama miaka mbili hivi na walipoendelea sasa kutoka hapa Ipo basi wakaweza kuhama kama na oda vile Mungu alivyo kuwa ameweza kupanga Tuliona Mungu mwenyewe alikuwa yeye ndiye bwana wao ama ndiye mfalme wao na alipokuwa ameagiza ma, makuha, makuhani sisi watakavyokaa wakizunguka hiyo hema hivyo basi watakuwa wakipewa orders na uh, Musa na tukaona ya kwamba Musa yeye mwenyewe aliweza kuchagua wazee sabini watakao kuwa wakiendelea kumsaidia na hii ikiwa ni njia moja ya utaratibu ambaye Mungu alikuwa ameupeana vile serikali yao itakavyokuwa na alipowachagua hawa aliwachagua ali, ali wengine wakiwa ni viongozi wa maherufu ma, ma, herufu moja wengine ni viongozi wa Heremia wengine ni viongozi wa hamsini na wengine ni viongozi wa kumi na tukaona pia hekaru nalo lilikuwa limeundwa na makuhani wakuu ama makuhani wakaweza kupewa ila ila eh, kila kila, kabila, kila eh, familia ya kuhani ikaweza kupewa nafasi yake ya kuweza kushirikia hekaru na ndipo tukaona hivyo ni kusema hata katika ubomozi wa kubomoa hekaru hivyo hivyo ndivyo kila kila kabila lilikuwa linabomoa mahali pake Na ndipo basi Tukaona pia hakuna mtu mwingine angeweza karibia u e, ile hekaru maana unajua katika patakatifu Mungu alikuwa anakuja pale kwa njia ya wingu na anakaa pale Na ndipo basi Haruni na watoto wake ndiyo wakaweza kupewa jukumu la kuwa na ukuhani mkuu. Na ukweli ni ya kwamba walipo wa, wa, watoto watatu wale wa wa Haruni manake walikuwa watano wawili walikufa mnakumbuka hivyo waliweza kupewa jukumu la kila mmoja kabila lake mahali ilitakuwa na pia na wana wa Israeli hao wengine wote kabila 12 viongozi wao kila mmoja akaagizwa vile watakavyozunguka kujenga hema zao watazungukia hema ile ya kukutanika hema zao na ndipo basi wakakaa kwa utaratibu na ukweli ni ya kwamba katika a, wakati wa kuhamisha hema hii roho wa Mungu ama wingu lilikuwa linadhihirisha na linapoinuka makuhani wanajua sasa wakati wa kuhama umewadia na wanabomoa lile hekaru na wanapiga tarumbeta za kuelezea kabila hizi zingine sasa ni wakati wa kujiandaa wao wakiandaa hema kuondoka na wale wengine wanaendelea kujiandaa kutoka. Na ndipo katika safari yote ya hawa wana wa Israeli tuliona ya kwamba walikuwa wakiongozwa na ile aga, uh, na ile sanduku lililokuwa na agano la Bwana. Na ndiyo nikawaambia ni mshangao mkubwa unapowadia kuona ya kwamba Wakristo wengi bado wanaendelea kuamini doktrini zizi, za za za upotosho, za upotofu, za kusema sheria za Mungu hazina maana. Na unapoangalia hata katika biguni, ile malaika wanavyoheshimu sanduku lililoko maana ni maana nimewaambia na ninarudia tena, ya kwamba sheria Musa aliyoweza kupewa hiyo ilikuwa ni copy, original bado ziko biguni na hizo original hiyo zitakao hukumu wa ulimwengu. Na ndipo basi sanduku hili likawa linaongoza wana wa Israeli wanaendelea mpaka mahali lile wingu litakasi lilionyesha mahali watakapo ka. Na ndipo basi luingu lilipokuwa lina, linaendelea kutembea juu yao wanaendelea na likisimama wanajua hapa ndipo Mungu anataka anataka waweze kukaa na kila mmoja alikuwa anafuata orders za Mungu. Kwa hivyo unapokaa katika maishirio ya Ukristo, ujue Ukristo si kitu duni tu hivi ya kuweza kuchukua hivi hivi. Mpango wa Mungu ni mpango ambaye unatakikana kuonekana mpaka kwa watu wake wanao muamini. Na ndipo basi ipo leo tunataka kuendelea na safari hii ili tuweze kuona safari hii itatufikisha wapi unapoangalia sasa hapa ni ya kwamba kulikuwa sasa kuna mwendo wa siku kama kumi na moja. ili kutoka katikati ya Sinai na katish ipo waweze kufika katika bonda ya Canaan. Na ukweli ni yako ni kwamba sasa Mungu amewataarisha vilivyo ili waweze kuitaarishi kutaharishika kuingia katika eh, katika Canaan. Na Mungu ambaye ametenda maajabu uwatoe katika mkono wa farao na sasa amekubali kuwa miongoni mwao na amekuwa yeye die bwana wao ninaamini ya kwamba walistahiri sasa kuweza kuwa na imani kamili na hakuna kitu ambaye wamepungukiwa tangu walipoweza kutoka katika nchi ya Misri na die po basi unaona wengine walikuwa kwa sababu walikuwa wana watu wa Misri waliokuja pamoja nao walikuwa wanawachochea na shetani akiwa miongoni mwao anaendelea kuwaongoza kwa asi hivyo katika safari yetu wapendwa tujue ya kwamba tunaposafiri kutoka duniani hii na kuelekea katika kanani ya biguni Mungu Anataka tuweze kwenda kwa usawa na kwa utaratibu na kwa njia rais lakini adui wa Mungu yuko katika dunia hii na ameweza kuweka kuapanda wale ambaye hawaendi biguni na wanakuwa vikwazo vya wale wanaoenda biguni ukweli ni ya kwamba kuna watu wanakuwa miongoni mwa wasafiri na wao hawasafiri na mfano mzuri unajua hata kule kwetu Unaona makanga, makanga wanaenda wanapiga piga basi, wanapiga piga basi, wengine wanajaa. Unafikiria hii sasa ndiyo inajaa haraka haraka. Unaenda ukiingia, unaona wawili wanatoka, wengine wakiingia unaona wanatoka. Kumbe wala walikuwa ni makanga tu, walikuwa hawasafiri, lakini wasafiri halisi wakijaa ile gari linaondoka. Na basi Unaona sasa katika safari ya bingu kuna watu ambaye wanajifanya wao ni wasafiri na hawaendi. Basi Mungu akawakusanya watu hawa wake kutoka kwa uh, uh, tofauti ikiwa ni tofauti kabisa na mataifa mengine ili aweze kujitukuza kwa hawa na aweze kuwa ni wakilishi wake wanapoendelea kuwakirisha yeye na kuweza kushikilia maagizo yake na aka akawaita wao ni, ni ni ni watu tofauti kabisa na utukufu wake utakuwa unadhihirika kupitia taifa hili na ndipo unaona trumpet uh, uh, uh, baragumu zilipokuwa zinapigwa wao wanajua standard ile hii sauti inasema nini na hii sauti inaenda sema nini na ndipo tukaona ya kwamba pia walipokuwa wanaona uh, wingu linaenda mahali pengine kanda na vile wangetaka wale watu waliokuwa bado ni eh, ni makanga wako pale lakini hawana moyo ule walikuwa wanaanza kuona hii na wapi sasa ule kuna milima kuna njia ambaye hazijapitwa na watu na ndipo unapoangalia katika kitabu cha Jeremiah jeremiah tu Unaposoma katika haya ya ya 6, six, ya sita, walikuwa wanasema nini? Ati hii ni desah kubwa, hakuna njia. Sasa ni mahali hakuna maji. Sasa hakuna mtu amewahi kupita hapa. Mbona Mungu anatuleta hapa? Ukisoma hiyo kitabu kinasema, iko wapi Bwana? ambaye alitoa katika nchi ya Misri ametuongoza katika njia akametureta katika jangwa hili na sasa yeye amona ametureta njia ambaye haijawahi kupita watu iko wapi yeye na alitutoa katika Misri na ndipo hapa kuna mashimo mashimo kuna mawe mawe wananungunika hakujapita watu na ndipo Mungu anasema mimi niwal, niliwaleta na nikawafikisha katika nchi ya Shiba na mliposhiba shiba kula matunda mkaweza kujinajisha Na ndipo basi hata kama kulikuwa na mawe hata kama kulikuwa na nini wao hakupungukiwa na kitu Mungu alikuwa ndiye ugao yao ndiye dua ya dia kivuli chao yeye yeah, ndiye alikuwa akiwalida. basi walipokuwa wanaendelea siku tatu Mungu akasikia maduguniko ya hawa watu walikuwa wanaendelea kudugunika kila wakati hawakuwa wanakubali vile Mungu anavyowaongoza ni hivyo mni, walikuwa wanatarajia Mungu aweze kuwaongoza vile wanavyotaka. Jambo hili tunaliona kila wakati likirudiwa tena na tena. Watu wengi wanaotaka kwenda biguni, wanataka kwenda biguni iviyao. hawataki kuongozwa na Mungu. Wanataka Mungu awaongoze katika zile njia wanazotaka. safari ya wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri. Walikuwa wananugunika jangwani, wakiona wingu linaelekea kule kuna milima na mawe mawe, wanaanza kusema sasa hii kunugunika kunugunika. Manuguniko, na kwa sababu ya manuguniko waliweza kuishia jangwani. Na kila wakati manuguniko hii ilikuwa inaanzishwa na wale ambaye ni wa Misri waliojiweka ndani ya watu wa Mungu na ndipo unaona ya kwamba wao hawakuwa tayari kujiunga kabisa na hawa watu lakini walitoka wali na wakakuja nao na hivyo walikuwa wanaendelea kutafuta Jia ya kuweza kunugunika. njia ya kuweza kuonyesha kana kwamba jambo hili hali ya ali ali ali eh, ni kwa usawa ni nini ni, ni kwa nini walikuwa wanafanya hivi ni kwa sababu shetani ndio aliyowaingiza mahali hapa hivyo unapoona katika imani unakuwa na vikwazo na vitu vinavyokukwaza hapa na pale ujue ya kwamba shetani amepanga mpango wa kuweza kuku, kuku, kuondolea mbali ama kuweza kukatisha safari yako ya kwenda biguni na unastahili kumualifu mimi ninajua tu hata unajua wakati mwingine shetani hata anatumia familia zetu shetani anaweza kutumia watoto shetani anaweza kutumia wazee kukuza kukuwaza, kukuwaza kina mama shetani anaweza kutumia wakina mama kukuwaza wazee hivyo ni kusema shetani akijaribu kwa kwa mmoja wa familia asindwe na huyo anaenda kwa ule mwingine anengana Ana, akiona anashindwa anaenda kwa huyo mwingine akiengana akiona anashindwa anajua hapa kuna ngome na ndipo familia ningependa ni waalifu ya kwamba mnapotaka ushindi wa kushinda huyu muovu hata kama ni wewe mzee hata kama ni mama jua siri ni hii Biblia inasema ya kwamba mnyenyekiane nyinyi kwa nyinyi. Na wewe mzee unapojaribu kutavuta mambo Wacha kutavuta yale tu yaliyo yako. Tafuta kumpendeza mke wako. Unapoangalia, angalia pia kuwapendeza watoto wako. Na hiyo ni kusema ni kuselenda hata haki zako. Unaziserenda. Unakuwa na nia kama ile iliyokuwa na Yesu ambaye hakuona ile hali ya kuwa kama Mungu ni jambo lililostahiri kukumbatiwa bali ye mwenyewe alinyenyekea akawa punde chini ya malaika akanyenyekea zaidi akaweza pia kuwa, kuwa duni kuliko mwanadamu mpaka akafa kifo cha msalaba Ndipo basi hata kama waliweza kunungunika hivyo Mungu aliendelea kuwashuhulikia tu. Na ndipo basi aliweza kuwapatia chakula cha maana na maana hii ilikuwa ni chakula ya viguni. Na hata kama walikula chakula hii hawakuweza kutosheka na hawakuweza kuendelea kuwa na shukurani Bali kwa sababu hawa watu ambayo wanaitwa watu wa Misri waliochanganyika na wana wa Israeli kumbuka ya kwamba Misri wao walikuwa wanakula vinono lakini sasa hapa wanaona kitu kinaitwa maana chakula ya binguni hawakutosheka na ndipo unaona Waisraeli wao wakiwa Misri walikuwa wanakula chakula kidogo na wanapewa kazi ya ku ya, ya, ya, ya kuweka ya kupika nyama na nini na na malenge na zinawanukia sasa wanapo ang, fika hapa wanaanza kusema afadhali Misri tulipokuwa tunaona nyama hawakuwa wakula nyama watatolewa wapi watumwa walikuwa wanapitia wakubwa unapoangalia katika kitabu cha hesabu hesabu ni moja haya ni ya 4 inasema hivi Kisha mkutano wa wafasi wakaweza kuwa natamaa. na tamaa nao wana wa Israeli wakalia ni nani atakaye tupanyama Angalia kitu hapa wanalia wamekula wanapewa na wamepewa chakula na Mungu lakini wanalia sasa ni nani atatupatia nyama Hii ni kitabu cha hesabu na moja aya ni ya nne Aya ya nne ndio wananungunika wanasema ni nani atakayetupa nyama Nyama ina, ina, ina, ina, inasimamia nini ya inasimamia tamaa na kutotosheka Manake bibilia inasema wao wamepewa chakula cha biguni hawakutosheka na wana hao wana wa Israeli siku zote Misri waliishi na shida nyingi sana ya chakula na walikuwa wamefundishwa juu ya kutosheka na kile chakula walichokuwa wamepewa lakini kwa sababu wamekuwa influence na hao wengine sasa wao wana wanapo hao hao Misri wanapoanza kunungunika waisraeli nao wanaingia katika kitabu hicho cha hesabu kutano wa wafuasi wale waliokuwa wakati kati ya wana wa Misri wakaanza kunungunika na wana wa Israeli wakawaunga mkono wakisema ni nani atakayatupa nyama tukule Kumbuka ya kwamba Mungu alikuwa na uwezo wa kuwapatia nyama lakini alikuwa amekusudia wakule chakula ambacho kingekuwa na afya tao waweze kuwa na kiafiki na waweze kukula chakula ambacho Mungu alipeana tangu mwanzo kwa Adam na kwa Hawa. Maana tangu mwanzo Mungu hakupeana chakula cha kukula kutokana na wanyama. Alipeana mbegu na hindi, akapeana pia na nasirios na matunda na mboga. Unapoangalia katika kitabu cha hesabu 4 hesabu moja aya 4 aya ya ile mpaka aya sita inaelezea kuelezea ya kwamba eh e, aya 5 wanasema tunakumbuka maki tuliyokuwa tunakula huko Misri wanakumbuka mboga na wanakumbuka chungu na wana kukumbuka malenge ndivyo anasema lakini sasa roho zetu wanasema hakuna kitu chochote hakuna kitu tunayeweza kutamani hapa tena isipokuwa hii maana kwa hivyo wanaidharau maana kiasi ya kwamba hawana kitu ya kutumaini isipokuwa hii maana ni madharau makubwa tetani aliweza kuwaingilia kwa njia ya juu sana ni kwa nini kwa sababu anajua mwanadamu anapokula kinyume na vile Mungu alivyomumba mawazo yake yanaharibika na hivyo anaanza kutamani vitu visivyostahili kutamaniwa na mtu wa kawaida mwanadamu anapokula chakula ile ambaye Mungu alipeana tangu pale mwanzo mawazo yake yanakuwa ni masafi mawazo yake yanakuwa yanapanuka na ile hali ya kuweza kujizuia katika tamaa za mwili inakuwa na nguvu unaweza kuwa na nguvu ya kujizuia lakini unapokula kando na mpango wa Mungu ila wazo linaharibika damu yako inakuwa ni mbaya kuzunguka kwa damu kunakuwa hakuwezi kukupatia nafasi ya kuanza na kuwazua hivyo shetani anapokuletea majaribu hata kama kutamani unatamani na unaendelea unafanya kitendo kumbuka yakobo anatuambia ya kwamba nambi kitu cha kwanza inapofanya kudunga mimba na inapo mimba inapokomaa ipo unapata ya kwamba mtoto anazaliwa na hiyo mtoto ni nini ni uovu huo maana ni mshahara wa dhambi ni mauti kwa hivyo dhambi inapopata mimba unapowaza na kuwazua na kwa sababu katika ulaji mbaya unaharibu mawazo yako hivyo shetani anadominate katika mawazo yako kwa sababu ya kukula vibaya hivyo tamaa uh, jaribu lonote linapokujia sheitani anajua atakuangusha ndipo unaona aliweza kuingia na kuweza kuwajaribu na, kuwa, na kuona kana kwamba chakula ile wamepewa na Mungu ni chakula ambaye haifai ana alijua chakula hii wanapoendelea kula itawapatia mawazo safi itawapatia mzunguko mzuri wa damu itawapatia eh, hali ya, ya ya immunity nzuri itawapatia a afya ya kimwili na afya ya kimawazo na nataka ijulikane kwako kwa ya kwamba kama wana wa Israeli wangekula vile Mungu alivyo kuwa amewapangia kwao hakungeonekana watu ambaye wamelemaa kwao hakungeonekana watu ambaye ni wadhaifu kwa njia yoyote ile na shetani alijua hivyo aliweza kuwapatia tamaa ya kutamani vitu ambaye zinataka mwili unataka ili uharibiwe na unajua ya kwamba magonjwa kwa sababu yake inaletwa anaileta kupitia kwa hali ya kudzoofisha nguvu za mwili ambazo Mungu ame, ame, ameweza kuzipeana ili mwili wako uweze kupata nafasi ya kukingana na kupingana na magonjwa na hivyo ndivyo inavyotendeka hata kwetu wapendwa ya kwamba Mungu anataka nini kwetu unaposoma katika kitabu cha waraka wa Yohana wa kwanza tatu aya ya pili anasema ninakuombea uwe na afya nzuri Yeremia moja anasema mawazo niliyonayo kwako ni mawazo mazuri mawazo ya kuendelea mbele hata kama mambo ya yako haijakuwa bado itakuwa anaendelea kusema hivi katika wakorintoo wakoanza 6 aya 19 anasema mwili wako huo ulio nao mwili wako we mwenyewe bali ulinunuliwa kwa kitu cha dhamani yani damu ya mwana kondoa wa Mungu Yesu Kristo na hivyo unapokula na unapokunywa ukunywa kwa ajili ya utukufu wa Mungu Akorindo wa kwanza haya ya nane Anasema ya kwamba mtu yoyote ukianza aya 17 16 saba anasema mtu yoyote atakaye haribu mwili wake Mungu naye atamharibu kwa sababu mwili huo wako ni hekalu la Mungu Na ningependa ijulikane kwenyu ya kwamba Kumbe hata hii hema ilivyokuwa imetengenezwa ilikuwa imetengenezwa vile mwili wako ulivyo. Na nipo nikawaambia hekaro hili ilikuwa ni Yesu mwili wa Yesu. Na mambo yote ilikuwa ni Yesu. Hekaro hili sasa tena ninataka ujue ya kwamba Inasimamia mwili wako ama mwili wako unalinganishwa na hekaro hili. Na hekalo hili unapo ulipokuwa una, kumbuka hata kuundwa mwenyewe linaposimamishwa hakuna kabila lingine lingefika pale maana ni kitu kitakatifu Na Biblia inasema kama wengine wangefika pale kwa mandharao ile wangeaga Hivyo nawe unapoendelea kukula na unapokunywa Wakorintho wa kumi haya ya aya na moja. Basi mlapo na basi mnywapo ama mtendapo jambo lingine lolote fanyeni kwa ajili ya utukufu wa Mungu Ila wakati tunapoendelea na safari hii ya wana wa Israeli Inatureta kutuonyesha sisi tunastahiri kufanya na kuishi kwa jinsi gani Shetani akaweza kwake kualetea mawazo ya kutamani kukataa chakula ya biguni ambayo ilikuwa ni ya kuwapatia afya ya kimwili ya kiroho na ya kimawazo ana alijua wakiwa toba katika mawazo na kimwili hataweza kuangusha na ndipo ninawaambia magonjwa na vispo azingeweza kupatikana kwa hawa na hivyo divyo anavyoendelea kufanya hata kama kule Adam na Hawa walipokuwa pale alifanya jaribu hili hili ya kuweza kuwaonyesha kile wamepewa na Mungu akistahili ile wanaokiona na macho na kukitamani hicho ndicho kilicho bora na wazazi wetu walipo anguka wakafanya kama mpango wa shetani ulivyo ndio unaona sifo kimeingia duniani Hawa wana wa Israeli Mungu ame amefanya ame, ame upya agano lile ahidi pale katika Eden. Na sasa nao wanapokuja wanaona ni maana tu tunapewa maana tu hapa. Nani atatupa nyama? Aliwaleta ili aweze kuwatumisha katika nchi ya Kanani, waweze kuwa watu walio na nidhamu, watu ambaye wataweza kuongoza hata vizazi mpaka vizazi na mataifa yote ya ulimwengu yaweze kumjua huyu Mungu wa kweli katika mufa, katika kuvaa kwao katika kukula kwao katika maisha yao kunena kwao katika eh, kila kitu na wangekuwa na ukweli na wangeweza kuwa ndio wanaohukumu dunia wanaipatanisha dunia na Mungu lakini wao hawakufanya hivyo. Wao walikataa kuselenda katika maagizo ya Mungu. Hivyo wakaweza kuteremsha standard ile Mungu alipokuwa amewawekea. Ndipo unaona mtunza saburi Daudi anasema hivi. Walimjaribu Mungu kwa mioyo yao walipo walipoanza kutamani nyama wakaweza kuongea kinyume na Mungu. Na katika hali ya kuweza kuwa na mashaka, wanauliza, "Je, Mungu anaweza kutuandalia meza katika jangwa?" "Je, Mungu alipiga mawe tukapata maji. Na maji juu mito ikatoka. Na je, anaweza kutupatia nyama?" Hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha ja hesabu. Hiyo eh, za, Zaburi, Zaburi sabini nane aya ya 18 mpaka aya ya ishirini Pakamjaribu Mungu mioyoni mwao, patamaa zao. Walimuova wali Mungu akasema, Mungu anaweza kuandaa meza hapa alipiga mawe ma, mito ika na maji yakabubujika. Eh, si, anaweza kutupa chakula, ataandalia watu wake nyama. Na Mungu aliposikia maneno haya, akaweza kughadhibika sana. Na hivyo moto ukaweza kuashwa juu ya Yakobo na ikaweza kuwaangamiza. kwa kuwa hawakumwamini Mungu na waku tambainia wake lakini Mungu huyu ni yule aliyoweza kuamuru mawingu iweze kunyesha chakula kipatikane awanyeshia chakula cha maana akawapatia napaka ya mbinguni kwa hivyo hali ya kunugunika katika safari ya hao wana wa Israeli ilikuwa inaendelea na ikafika mahali ambaye Mungu anawafumilia lakini Mungu anapokufundisha na unapojua ni lazima sasa aweze kuchukua nafasi nyingine aliwafumilia wanaponungunika kutoka Sinai kutoka kule katika bahari ya Shamu aliweza kuwanungunika walinurulika wali sana na analikuwa anawafumilia lakini sasa walipofika Sinai akakuja na akajidhihirisha kwao. Akaweza kuonyesha yeye ni nani, akawahubiria, na akawaonyesha na wakaweza kukubali kuwa na agano na yeye. Na sasa bila wanavyo asi sasa baada ya Sinai. Huu ni uasi mkubwa. Na unapokuwa na kunapokuwa na uasi ili Mungu aweze kuliweka taifa hili kuwa taifa lililo na nizamo lazima aweze waadhimu Biblia inasema ya kwamba kwa sababu ya maduguniko hayo na walikuwa already wamekubali kuwa na gano la Mungu moto ukashuka kutoka biguni na ukaweza kuangamiza Unapoangalia ya kwamba Mungu akakadzibika kwa sababu hawakumwamini eh? na ndipo basi neno linasema wale waliokuwa wanaanzisha ama wale waliokuwa mstari wa mbele katika mambo ya kunugunika hii Mungu akaweza kuangamiza na radi na ndio basi wale wengine wakaweza kulilia Musa wakimwambia Musa tuombe Musa tuombe walipokuwa wananungunika walikuwa wanamuona Musa kama ni kitu duni sana na hawalijua kabisa Musa anafuata instruction kulingana na vile Mungu anavyoelezea. Dipo walipomuita na akamlilia Musa akawaombea na moto ule Paweza kuzimwa. Na basi baada ya moto ya, ya, ya moto motoweza kuzimwa mahali pale pakaweza kuitwa kwa jina kwa jina la Moto tabera tabera ni kusema watu waliangamizwa pale na moto Unaposoma katika kitabu cha hesabu moja aya ya kwanza Hao wote walio mbele za Bwana Bwana aliposikia maneno hayo aliweza kukasirika na moto ukaweza kushuka ukaweza keteza mpaka mwisho wa mlango. Ndipo watu wakamlilia Musa na Musa akawaombea na moto ule ukaweza fimwa moto huo mahali ulipoweza kuachomea wakapaita tabera. Na hata hii ijapokuwa waliona na, waka, na wakalia na wakaombewa haikuwa haikuandio mwisho wa manuguniko wangu ulikuwa bado unafua sana. Musa unaposikia Biblia ikimutanya ni mtu aliyekuwa na unyenyekevu uliopita kifani ni kwa sababu yale aliyoyapitia Musa hata ninaamini aliku Mungu alikuwa na haki ya kumvuvua kama vile alivyomvuvua na kaenda viguli maana aliweza kupata shida nyingi sana. Amewaombea watu Kumbuka ni yeye tu aliyeweza kuomba Mungu akamwambia kama unataka kuangamiza hao watu hata na mimi jina langu uliondoe katika kitabu cha uzima ni huyo huyo Musa anajitoa angamie na wao badala ya wao kuangamizwa Lakini ida kubwa kumbuke ya kwamba iko na hawa Ambaye wameweza kuwa miongoni mwa watu wa Mungu na wanaendelea kuwa kuwaambukisha wewe na mimi wakati tunaposafiri katika safari hii De. unafika mahali unasikia kwamba umewachukia au fulani ama umechukia mtu fulani ama sasa unafika mahali unajua ya kwamba kula chakula hii ni ni vibaya na chakula hiki hakina afya lakini unaendelea kuazi ukweli ni ya kwamba wakati wa ujinga Mungu anasema ya kwamba anajifanya kana kwamba haoni lakini unapojua ukweli na unaendelea kupuza ule ukweli ukweli wa mambo ni ya kwamba Mungu anaamuru na unahesabiwa wewe hiwasi ulio nao hivyo basi unapoangalia umati huu wa watu hiyo unaoendelea ama umati wale ulio, ule ule uliochanganyika na wana wa Israeli ila wakati hiyo unaoendelea kuwazi ndiyo wanasema juu ya kiukamba na meroni na malenge na na kitunguu saumu na hii mambo yote na samaki Hawa ndiyo walikuwa wakakula lakini wana wa Israeli wanakula hizo vitu. Napo, endelea kuangalia Biblia inasema wao walikuwa wanakumbuka hizo hizo hizo mazufuria tu. Di, ba, basi tunaona ya kwamba hata baada ya moto ule kuweza kushuka walikuwa wanaasi chakula ya Mungu. Na ndipo moyo wa Musa ukavunjika sana akikumbuka ya kwamba mungu, yeye ndiye aliomba Mungu asiangamize hili taifa na akikumbuka ya kwamba yeye alikuwa anadhania watakuwa taifa nzuri na akaomba Mungu kama utawangamiza ondowa she ondoa, ondoa jina langu na sasa ndiyo hawa wanaona kila kitu kinao kinaopata ni Musa sasa, akaona tena hata baada ya moto huo Ipo, kila mtu akaenda kuomboleza wa, kwa vifo vile vime wa, watu wamekufa na wanaomboleza milangoni ya hema zao wakiendelea kulia na kunungunika ya maa zao zote kila mtu katika hema yake Na hasira ya bwana ikaweza kuwaka hesabu kitabu cha hesabu moja haya ni ya kumi. inasema Musa akawafikia watu wakilia katika jamaa zao kila mtu mlangoni wa hema yake Nazira ya Bwana ikawaka sana na Musa akakasirika wao wana uh, shida zao walikuwa wanamletea ni Musa anafanya waweze kufanya ni yeye ndiye aliowaleta aliwatoa na hata wakamfanya kuwa na kazi ngumu zaidi yasi ya kwamba hata yeye akaanza kuteta na Mungu. Badala sasa ya kuomba anaanza kuteta na Mungu. Ucomplain. Na ndipo akateta na Mungu, alitesaji. Unapoangalia katika kitabu cha Hesabu 11 aya 11 mpaka aya 15 Musaakamwambia Bwana, "Bwana unanitenda uovu mimi mtumishi wako. Kama mimi nime kama mi nimepata neema mbele yako, unanitenda uovu. Kwa nini sikupata neema mbele zako? Ukanitweka mzigo wa watu wote mimi ni ubebe. Mimi ndiyo niliwazaa hawa watu." Anauliza Mungu hivyo. Na ukasema ya kwamba wachukue wote wachukue katika kifua chako chango kama vile mzee baba anavyoweza kubeba mtoto wake aliyomza nipate wapi nyama hii wananugunika wanataka nyama nitazifata wapi anamuliza Mungu hivyo ndipo basi hao wanalia tupe nyama mimi siwezi kuwachukua hawa akamwambia Mungu nimetoka niwezi kuwachukua hawa watu peke yangu kwa ni mzigo mzito sana Musa sasa anateta ana ni kaombi ni kuteta ndugu na ndugu na dada zangu nataka muangalie hapa vizuri hata katika imani tulio nayo ni mara ngapi tunawafanya hata na wazee wa kanisa waanze kuteta ni mara ngapi unakuwa wewe kikwazo unakwaza kanisa la Mungu badala ya kulisaidia liendelee unaendelea kulikwasa Jambo hili linafanywa hata na viongozi Unaona mzee wa kanisa anafanya watu wale wengine washirika wake wanaendelea kulia tu maana anafanya yaliyo yake afanyi yaliyo ya Mungu unaona pia wachungaji wanakuweza wana, wanabebeza wa, washirika wao kazi ngumu Musa alibebezwa mambo mazito hapa mpaka hata badala ya kuomba anandugunika wewe ni mara ngapi unaenda mbele za Mungu badala ya kuomba unaenda kuteta na Mungu najua maombi mengine ni kuteta mmoja niliona mtu fulani yeye mwenyewe ni mhubiri lakini anapoomba kwake nyumbani anazunguka kwa kwa kwa kwa, kwa, kwa table room. Anazunguka kutoka ukuta huu mpaka ukuta ule mwingine akipiga ukuta akiendelea kusema maneno akipiga piga akipiga piga akiruka ruka akitoa sauti kubwa mpaka hata nikashidwa weli hata kama wewe ni mzazi mtoto wako akikuongeleza hivyo na aseme uh, anakuongeleza uta, uta utadhubutu kumskimiliza kweli Unajua wakati mwingine hata hatotumia akili. Mungu ametupatia akili tunaoweza kuzitumia katika mambo tulio nayo hapa duniani na hatuzitumii. Mzazi wako ama headmaster wacha wacha tuache kwenda mbali. Atuende kwa president, headmaster wa shule yako, ama chief wako, kijiji chako. Can you talk to him? oha vile tunaongea na Mungu. mesa, ukiweza kumshauri, ukiendelea kumwambia na kumlazimisha. That cannot happen. Wapendwa tunastahiliweza kukaa katika neno ili neno liweze kutufundisha utaratibu wa Mungu. vile tunavyostahili kunyenyekea mbele za Mungu, tunavyoendelea kumwomba, Kuende kwa unyenyekevu. na kwa utaratibu maana Mungu ni wa neno hili Ndilo litakalo kusaidia wewe kuweza kuelewa wakati unapoongea na Mungu kama unaendelea kumpigia pigia kifua kama unaenda kumuamulisha. commanding inaona watu wengine hata wanaenda wanasema I command you in the name of Jesus You cannot command God to do what you want. Hawezi kumwaamuru Mungu. Mungu Yesu anasema hivi, kila ombi mnalo liomba muombe ikilingana na mapenzi mambo haya ni mambo mengi lakini sasa leo niko safarini ya wana wa Israeli ambaye ni safari yako wewe na safari yangu na neno linatuambia ya kwamba hawa watu walikuwa wanafanya haya Musa ameweza kubebeshwa mizizi na anateta na Mungu sasa akasema ya kwamba na kama ukinitenda hivi kama mimi Nimepata nimepata uh, nimepata pazili mbele zako hata wafadhali uniulie mbali maana mimi nimechoka siwezi kubeba hii mzigo nikiwa peke yangu Mungu akaweza kusikia kilio hichi hata kama alikuwa anaseta Unajua neno la Bwana linasema si tunapoomba atujui kuomba tunaomba kwa njia mbovu sana Ndiyo unaona Musa pia kwa sababu alikuwa mwanadamu haku hauomba kwa njia inayostahili anaenda kuteta na Mungu akimwambia hata kama ni hivyo afadhali uniue mimi sasa niulie mbali na kama nimepata fadhili mbele zako badala ya kukaa na mashaka hii yote niulie mbali maneno yake ulinipatia hao anakanuwa mimi kadiri maji ni vile anaongeleza Mungu vibaya ni hasira hiyo aliyemwerevu sana Suleimani. Anasema hasira ni kitu baya sana. Hasira inafanya mambo ambaye Unaweza kujuta maisha yako yote. Ndipo basi Mungu aliona ni ujinga na ujinga ule wa Musa maombi haya haikumfikia Mungu ikiwa vile alivyo kuwa na kwa sababu katika kitabu cha kitabu cha Warumi nane aya 26 inasema ya kwamba roho wa Mungu utafsiri maombi yetu mbele ya Mungu ili iweze kufika ikiwa manukato mazuri. Kwa hivyo unapoona tukifanya ujinga Mungu anatupatia njia ya roho wake ili aweze kupeleka maombi hiyo mbele yetu. Maana ikienda vile yaomba hata anaweza kutuangamiza kama vile aliangamiza Hawa na Israeli na moto. Ndipo basi akaambiwa, "Hivyo ndivyo unataka eh? Basi enda uchague mwenyewe watu sabini miongoni mwa wazee wa Israeli. Uchague wewe mwenyewe. Na unapochagua hawa, uwalete katika hema ya kukutana. Na unapowaleta hawa ambayo umewachagua nitatoa roho iliyo juu yako. Imagine anapunguziwa roho itolewe, ipewe wengine. Kama Musa hangeunika Mungu angemtumia kama vile amekuwa amemtumia tangu alipotoka katika nchi ya Misri. Na kama Musa hangeunika hata shida zingine zilizowapata hawa watu haziweza kuwapata ndipo akaambia nenda uachague hawa sabini. na uweze kuwaleta katika hema ya kukutana na sio wale tu wazee wa miaka lakini ni wazee walio na ujuzi walio na hekima wanaomcha Mungu na uwalete katika hekaru na ndipo niweze kutana na wao hiyo ni kitabu cha hesabu kumi na moja, haya aya ya kumi na sita akawaambia hawa sabini uwalete na ndipo waweze kuwa wakisimama na kubeba na wewe mzigo huu na mimi nitatoa roho kati kati roho roho ulionaye nitatoa ndani yako baadhi ya huyo roho na niweza kuwapatia na ndipo basi akaweza kushuka Mungu aweze kuongea na wao. Ni kwa nini alimwambia achague? Alikuwa anataka achague ye mwenyewe watu walio waaminifu, watu walionyekevu, watu ambaye wanaweza kusaidiana na yeye mizigo. Ili siku ingine asije akamwambia Mungu ulini ulinipatia. Ndipo Mungu akaweza kuona hiyo jambo na ndipo basi Musa akaweza kuwaleta hawa wazee na alipowaleta wazee hawa ni nini ilifanyika Musa akaagizwa na Mungu hata pamoja na hivyo nataka ujue hivi watalisha hawa wanadamu wengine ninapoendelea kupatia wala watakao kusaidia, wataalisha hao wengine kwa ajili ya kipendo ambacho nimekinitakita. Si wameomba nyama, nitawapatia hizo nyama. Ndipo akaambiwa watakajitakase. Na wakaambio watakula nyama. Na watakula siku moja, hawatakula siku tano. hawatakula siku kumi. hawatakula siku ishirini, Watakura watakula mwezi mzima ndipo basi kiangalia katika kitabu cha hesabu umina moja, umina tisa ina inaendelea kusema siku zile watakula katika aya ya ishirini nasema mtakula kwa mwa, kwa mwezi mzima na hizo nyama tatoka mpaka mapuani mwenyu. kwa sababu mmelia na mnataka kuuliza kwa nini mlitolewa mis na ndipo basi Musa Hata sasa amepungukiwa na imani. Anaposikia Mungu akisema hivyo, akasema, "Hawa watu mimi nikiwa miongoni mwao, Tuko zaidi ya mia sita alfu Ni ng'ombe ngapi utachinja? Ama ni fishi ni, ni, ni samaki ngapi utaleta kiziweze kuwatosha?" Akawa na doubt. Kweli Mungu anajua vile anasema. Kisabu, kisabu ja hesabu 20, hesabu moja, haya 20 na ndipo katika kitabu kizibu cha hesabu ishirini hesabu ishirini na 23 akaweza kuulizwa na Mungu "Ee unaona mkono wa Mungu umepungukiwa sana ya kwamba hauwezi kutenda hivyo?" Akaambiwa ya kwamba "Utaona ile sakafu basi Musa akaenda akawaagiza, akawaambia watu vile alivyoambiwa na akaweza kuandaa akaleta wale wazee. Ndipo basi akawaambia kwamba Sa, watu sabini wanatakikana na mwachague miongoni mwenyu. wale watakao kuwa wakiwaongoza nyinyi na wa, waweze kusaidiana na mimi. Na hawa ndiyo watakao kuwa kihukumu hukumu kati yenu na wata, wale mnaojua wataleta hukumu bila kupendelea ndipo unaona katika kitabu cha ja kumbukumbu ya Torati moja, haya aya ya 15 mpaka saba anawaambia nikatoa ni viongozi kati yenu watu ambaye watakaoweza kuwaongoza watu watakao kuwa viongozi wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa na mamia na 150 na makumi na wale ambaye wataweza kuwa wakiweza kuketi katika hukumu zenyu bila kuwapendelea na mambo yale yanayokuwa mazito mnaniletea ndipo basi wao wakaitwa wakaenda katika hekaro na Mungu akaja katika ile hekaro na akachukua baadhi ya roho iliyokuwa juu ya Musa na kaweza kuwapatia nao wote wakaanza kutoa unabii kama vile wakati wa mitume mitume walivyopata nguvu za roho waliweza kuanza kutabiri na ndipo basi wakaweza kudhihirika ya kwamba wamekubalika na Mungu Ukiangalia katika kitabu cha Hesabu moja aya 20 na 4 mpaka 25 Musa akatoka akawaambia watu ya hawa eh, ya hawa watu waweze kuchaguliwa na kwa kweli tano Mungu akaweza kuwapatia roho takatifu. Na ndivyo basi bali na hiyo Musa anaonyesha pia unyenyekevu wake. Manake kulitendeka nini? Wawili waliokuwa kuwa wamechaguliwa miongoni mwa hawa 70 walijiona ya kwamba wao hawastahili na wakakataa kuja mbele ya Bwana katika hekaru. lakini ukweli ni ya kwamba hao wengine walipopata nguvu za roho na wao wakiwa nyumbani wakapata nguvu za za roho pia angalia katika sita 26 akomba walipopata walipoanza kutabiri kijana mmoja akatoka huku akaja kuambia Musa na ndipo Joshua akaona uivu na akaona hao watu wataanza kutawaza wataweza kugawanya watu akaambia Musa wakataze Musa akamwambia i wish kama wote wangepata roho watabiri na waweze kupata roho wa Mungu waweze kunisaidia kazi hii Musa anaonyesha hajipendi ana ubinafsi Nakua na na uivu kwa ajili yake kama wote wangepata manabii wangepata roho yake juu ya yao wangeweza kufanya kazi nzuri. Na Musa akaingia kambi ye na hawa wazee na tunaona hapa ndipo sasa Mungu akaleta upepo mkali aya moja ikalete ile wan, wale ndege wanaositi akwel wa wakaweza kujaa katika surrounding the, the tents hema hizo zote zikazungushwa na hizo quail na ilikuwa kwenda upande mmoja hivi ni kutembea siku mzima Un, unatembea mpaka mahali wamefika pande huu mwingine siku mzima juu walikula wakakula na walikufa ndipo basi unaposoma katika kitabu cha hesabu moja hiyo inavyo ya kwamba ili Walizunguka na wakakusanya na mwishowe wakaweza kukufa sana kwa ajili ya kutokua na kiasi. Ningependa nifikie hapo maana saa zangu zimefika, zimepita ama zimefika. Lakini ukweli ningependa nikujulisha ya kwamba Mungu wetu ile anachotupatia that is the best. Hawa watu walipewa chakula cha malaika wakatamani nyama. Na Mungu anajua nyama haikuwa chakula ya mwanadamu tangu siku za kwanza. Na mpaka leo haijakuwa manake haina faida inayompatia mwanadamu ila kudhoofisha akili za mwanadamu na mwanadamu anashindwa na kuelewa mambo ya mbinguni ajili ya kukalaje sasa hapo katika hili neno. Tutaona pia tutakuja kuona hata mbaadhi ya magonjwa ambayo tumekuwa nayo inao tokana na uraji mbaya. Ombi langu ni ya kwamba wewe na mimi tuweze kujua Mungu ametufanya kuwa mzao mteule. Watu wa, wa milki ya Mungu, watu wa ufalme wa kikuhani, watu walioitwa kutoka gizani ili waweze kuwa peculiar people ambaye watatangaza fadhili zake. ye aliyetuita kutoka gizani, akatuingiza katika nuru ya ajabu. Na hivyo tunapokula na tunapokunywa, ili tuweze kukaa tukiwa ndani ya roho wa Mungu, inatupasa kuweza kukaa katika neno. Neno linapo sema unapokula na unapokunywa ufanye kwa utukufu wa Mungu mtu wa Mungu hali chochote kile kinaonekana kana kwamba kina lika mtu wa Mungu anakula kwa sababu neno linataasa ile chakula wengine wanasema kinguni sio mambo ya kukula na kukunywa hiyo lakini wengi watakosa ufalme wa Mungu kwa sababu ya kula On ni ni kwamba Mungu atudirect katika njia zake za haki kupitia kwa neno lake na mwishowe tutaweza kufaulu kumwona uso kwa uso Mungu atubariki sana na ikiwa ungeomba Bwana akae ndani yako akikufundisha yote anaotaka uyayafahamu ningekufish unyenyekee mbele zake Mungu Bwana Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana ni Mungu na zaidi yako hakuna mwingine. Neno lako ni la kweli na niamina. Na neno hili ndilo tu pekee yake linaloweza kutuunda upya, kutuumbia moyo safi. Na ninapokuwa na moyo safi, utaruhusu roho wako akae ndani ye naye atatukudisha ujua yaliyo ya haki neno lako linasema wanyenyekevu ndiyo unaoendelea kuwafundisha njia zako. Ee Bwana, tupe unyenyekevu huu ili utufundishe njia zako, kwa sababu njia zako zinambatikana katika hekalo lako. Nashukuru kwa sababu yako. Hayo. pamoja na msikilizaji wetu kila mahali aliko na uendelee kufanikisha redio hii yetu ya Baguzi grobo na watu wako kila mahali wanaposikiliza ujumbe huu, wape ukalimu wa kuweza Tamini, radio hii kwa ya Atika, jina la Yesu Amen. Ndugu mpendwa, naamini kuwa umebarikiwa na makala ya siku ya leo. Asante kwa kuwa pamoja nasi na kumbuka ukitaka kuongea na mchungaji Geoffrey Ngige, piga nambari 253213 sita 060 2253 Na namba yetu ya simu mashaairi 28 ni mbili moja furi moja, sufuri furi tisha tano, 213 401005 na ukitaka kuongea pamoja nasi wakati wowote wa bonyeza sufuri ukimaliza bonyeze ngazi kwa mengi ingia katika abacusiklabooredi.com ama agrfm Leo ningependa kukujulisha ukiwa na Android phone unaweza kupata our app ili waendelee kubarikiwa siku baada ya nyingine ingia the play store katika simu yako play store andika jina egr usa utapata masaji na mare hadi hapo wakati mwingine mpangilio uh, huu unaleta uko na passing the life ministries kwa isani ya mchungaji joseph hadi hapo wakati mwingine barikiwa na majinangu ni Urino urinoti